Духа ти чується, рожде нова божеця, а ми стоїть, хвістець, хвістець,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 Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Оси Брошка. Бри допомозі з технічною допомогою Филипа Рескальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Ви слухаєте голос жорстоко побитої журналістки Тетяни Чорновол з лікарні в Києві. Майдан стоїть 38 днів від 21 листопада до 28 грудня. Найважливіша подія тижня. Ви слухаєте голос жорстоко побитої журналістки Тетяни Чорновол з лікарні в Києві. Були багато різних варіацій. Це могла бути моя робота з автобайдадом. Закривав що? Поза, коли це було. Ну тобто тоді, перед цим інцидентом, я була на воєтку за і була на воєтку в Шотки. А далі це могла бути пов'язано з тим, що я нещодавно відкрила до вевежірі Ядуковича. Дитик у нього в середовій патрівці, а ще одне, яке вкончає затріше, шикарніше, ніж старий, який від, е, вже побудував та тільки оздоблення. Вісті з України і про Україну. Заява посольства США в Україні стосовно нещодавніх нападів на журналістів та активістів. Посольство США жахом сприйняло новини про бобиття журналістки Тетяни Чорновол. Ми засуджуємо цей напад і закликаємо до його негайного розслідування, яке, на відміну від розслідування попередніх подібних інцидентів, мусить привести винних до повної відповідальності згідно із законодавством України. Ми висловлюємо заклопотаність у зв'язку з дуже схожими подіями протягом останніх кількох тижнів спрямованими проти фізичних осіб. Їхнього майна і політичної діяльності, очевидно, з метою залякування чи покарання тих, хто пов'язаний із протестами на Євромайдані. Це неприйнятні порушення громадських свобод, яким не має бути місця в сучасному демократичному суспільстві. Ми закликаємо уряд України запобігти будь-яким подальшим подібним інцидентам, провести чесні і прозорі розслідування всіх нападів, які вже відбулися, спечуючи реальні результати, що приведуть до відповідальності не лише виконавців, але й особливо тих, хто з жорстокі розправи замовив. У реанімації помер 41-річний учасник Євромайдану Павло Мазуренко, побитий напередодні бійцями Баркуту. Про це повідомив товариш померлого Олександр Бабак, повідомляє Ліга Бізнес Інформ. За словами Бабака, Наряд Беркуту зустрів Павла 18 грудня на вулиці Гната Юри, дорогою додому. Силовики зупинили активіста і запитали документи. Замість документів у Павла були кзерокопія, з чого зробили висновок – приїхав на Майдан. Мовляв, паспорт забрали старші. Зі словами «Як нам набридив ваш Майдан?» Троє беркутівців жорстоко побили Павла і залишили на вулиці. Він сам добрався додому. Дружина викликала швидку. Приїхали, запропонували везти до лікарні. Павло відмовився, бо дорого думав. Обійдеться. Але не обійшлося. Через два дні він помер у реанімації 12 лікарні, підтвердив бабак. За його словами, в медустанову прийшов капітан Шевченківського РВВС-С, тому що в історії хвороби було записано, побитий на Майдані. Взяв свідчення у дружини Лесі, яка розповіла про всі обставини смерті. Тіло направили на судмедекспертизу. Сьогодні судмедексперти відставили діагноз пневномія. Леся в шоці. Убили людину і списали на пневмонію, обурився товариш загиблого. За його словами, близькі Павла зараз планують знайти адвоката, щоб юридично можна було довести, що смерть активіста Майдану сталася через побиття, а також, щоб знайти винних у побитті, що спричинило смерть». Міністерство внутрішніх справ перекваліфікувало справу з хуліганства на журналістку Чорновол на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомив депутат від удару Валерій Пацкан. За словами депутата від Батьківщини Олександра Бригінця, правоохоронці кажуть, що не можуть зараз перекваліфікувати цю справу до статті «Замах на вбивство», оскільки всі попередні слідчі дії будуть визнані неправомочними. Депутати впевнені, що насправді таким чином Міністерство внутрішніх справ тільки затягує розслідування цього нападу. Як відомо, журналістку Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня. Міліція розшукує третього підозрюваного в побитті Чорновол. Один із затриманих у справі Чорновол заперечує свою причетність. Крім того, депутатів обурло, що серед п'ять основних версій міліція не розглядає версію, пов'язану з перешкодженням журналістській діяльності Чорновол. Депутат від фракції «Свобода» Ігор Швайка підкреслив, що зараз у рамках розслідування цієї справи Міністерство внутрішніх справ призначило 20 експертиз. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що зараз на місці злочину працює потужна слідчо-оперативна група на чолі із першим заступником міністра Віктором Дубовиком. Раніше прес-служба президента заявила, що Віктор Янукович жорстоко засудив цей прояв насилля та наголосив, що правоохоронці мають розкрити цей злочин та притягнути винних до відповідальності. В управлінні Міністерства внутрішніх справ в Київській області кажуть, що напад стався в ніч проти середи близько 40 хвилин по півночі. Зараз Тетяна Чорновіл перебуває в реанімації. За попередніми даними міліції, пані Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово підрізав невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків». Сама потерпіла розповіла про своє побиття на відео, яке поширюють в соціальні мережі. «Машина велика почала мене зупиняти, бити по мені. В якийсь момент вони мене так затисли, що я не могла ні вперед, ні назад. Тоді побігла. Вони кинулись доганяти і били по, били по голові. Нічого не говорили, просто били». Пані Чорновол каже, що нападників було щонайменше двоє. Побита активістка викликала міліцію. Після нападу активісти Евромайдану пікетували Міністерство внутрішніх справ з вимогою відставки його очільника Віталія Захарченка. Раніше засоби масової інформації повідомляли про серію інших нападів на активістів Евромайдану. Зокрема, у вівторок, увечері з Харкова надійшла... Вістка про те, що співорганізатор протестів Дмитро Пилипець отримав кілька ножових поранень. Серед перших про побиття ж активістки повідомив у Фейсбук Олексій Гриценко, син політика Анатолія Гриценка. За його словами, у неї перелом кісток носа, крововилив м'яких тканин, численні гематоми, запалення легенів, з мозку. Попередньо, нападників було троє. Марка і номер машини зафіксовані. Номер такий у базі даних є. Думаю, генерал Віталій Ярема, депутат парламенту, колишній начальник Київської міліції, як професіонал карного розшуку розбереться швидко, принаймні швидше міліції, написав у Facebook-політик. У міліції кажуть, що родичі пані Чорновол відмовляються передати правоохоронцям записи відеореєстратора. Тетяна Чорновол проводила журналістські розслідування, вела блог на інтернеті видані «Українська правда», критикуючи представників влади. Зокрема секретаря РНБО Андрія Клюєва, прем'єр-міністра Миколу Азарова, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та президента Віктора Яновича. 8 грудня у своєму блозі пані Чорновол написала, що постійно отримує попередження про свій арешт і що відмовляється переховуватися від нього. «Це мій власний вибір, я зробила його свідомо. Зрештою, я лише солдат революції. Певно, якщо арештовують – хороший солдат. Проте не більше», – написала журналістка. Активісти далі пікетують Міністерство внутрішніх справ з вимогами якнайшвидше розслідувати побиття Тетяни Чорновол. Закордонна преса в четвер пише про побиття Тетяни Чорновол та аналізує перші кроки, спрямовані на розслідування цього злочину. Сотні протестувальників зібралися біля Міністерства внутрішніх справ після побиття української журналістки Тетяни Чорновол, пише британська Guardian. Цитуємо. «Побиття відомої української громадської активістки та журналіста під Києвом у середу стало продовженням низки нападів на активістів та опозиціонерів, що беруть участь у протестах з вимогою відставки президента Віктора Яниковича та його уряду», пише газета. Guardian відзначає, що напад стався за кілька годин після публікації останньої статті Чорновол, де йшлося про розкішну резиденцію, яку будують поблизу Києва, начебто для міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Цитуємо. «Ми висловлюємо занепокоєння через дивовижно схожі випадки нападів на людей та їхнє майно, що мали місце упродовж останніх тижнів», – цитує газета та заяву посольства Сполучених Штатів Америки. І газета нагадує, що один із лідерів опозиції та відомий боксер Віталій Кличко звинуватив владу у намаганнях залякати активістів опозиції та закликав до всеукраїнського бойкоту уряду. У свою чергу голова Центру громадських свобод Олександра Матвійчук вважає, що демократія в Україні під загрозою. Цитуємо, якщо нападають на людей, що захищають права людини, говорити про якусь демократію вже не можна. Межу перейдено. Кінець цитати. Крім побиття Тетяни Чорновол, подаємо неповний список побитих в регіонах через Майдан. 5 листопада групою невідомих осіб було скоєно напад на наметове містечко в центрі Січеслава. Пошкоджений під час нападу отримав організатор акції протесту Сергій Романенко і ще шість мітинговальників. У ніч з 29 на 30 грудня в Івано-Франківську невідомими було жорстоко побитий співорганізатор місцевого Майдану Максим Кицюк який отримав черепно-мозкову травму і множинні пошкодження ніг. Увечері 30 листопада в Тернополі невідомими був повитимий цивільний активіст Володимир Ханас. 22 грудня у Житомирі в під'їзді власного будинку невідомими було скоєно напад на голову місцевого осередку Демократичного альянсу Дмитра Ткачука. Крім того, 23 і 28 листопада в Житомирі невідоми були двічі побитий редактор газети 20 хвилин Влад Пучич, а 15 грудня нападу зазнав голова місцевого осередку в Свобода Віктор Брокар. Всього в період з початку акції протесту невідомими нападниками були пошкоджені сім автомобілів, що належали місцевим активістам, які організували і брали участь в мирних зібраннях. Увечері 24 грудня в центрі Харкова невідомими скоєно збройний напад на місцевого активіста, співорганізатора протестних акцій Дмитра Пилипця – в якому під час зіткнення були нанесені кілька ножових поранень. Ділимося сумною вісткою, що в суботу, 14 грудня, відійшов вічність світлої пам'яті Логін Цвітенко на 85 п'ятому році життя. Народжений в городку Львівська область, в сорок четвертому році. Виїхав з України до Мітінвалду, а тоді до Філадельфії. Відразу був покликаний американською армією і служив. 101-ї дивізії парашутистів Форт Браг, Норт Каролина зі ступенем «Сарджент». Активний довгі роки Українській католіцькій церкві Святого Петра і Павла в Таун, Нью-Джерсі співав у хорі, турбувався подіями в Україні, чітко підтримував українську дію і організацію у Філадельфії і в світі. Залишив смутку жінку Стефу Лозинську, донію Володю, синів Рамка, доктора Зенона з родинами, сестру Нілю Павлюк з родиною та родини Світенко, Ковальчин, Бружина, Федьків, Бабич і Працюк з родинами, Світенко і Білинський у Львові, з квітів на могилу, Родина просить пожертви на Український освітньо-культурний центр у Філадельфії. 700 Cedar Road, Дженкентаун, Пенсильванія. Вічна йому пам'ять.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 Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насавича, який знаходиться при 95 29 Bassot Avenue біля роздоріжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Savage Funeral Home. Вже 100 років родина Насавичів подає професійну і вичлеву обслугу родинам в час великого горя. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215 673 8153 або 215-329-1844. Ще раз прогадаємо адресу похоронного заходу 95-29 Bustleton Avenue. Або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія Mist.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 Повторюємо адресу і телефон Еврозиденту 9892 Баслтон Евеню, кабінет номер 302 Телефон 215 671 0188. Радуйся, радуйся, радуйся, радуйся світ спас нас.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 В Україні тривають напади на журналістів та активістів, які брали участь у організації месових протестів з вимогою продовжити інтеграцію із європейським Союзом, пише британська Independent. Цитуємо, журналіст Тетяна Чорновол. «Їхала додому із Києва, коли помітила, що її наздоганяє джип». Переслідувані вдарили її авто і змусили її рятуватися втечею. Вона розповіла, що двоє чоловіків вискочили із джіпа, назогнали її і побили до втрати свідомості. Лікарі говорять, що їй знадобиться операція, щоб відновити понівечене обличчя, пише газета». Сотні тисяч українців вийшли на вулиці упродовж минулого місяця на знак протесту проти рішення уряду відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Угода дала б Україні доступ до європейських ринків та змусила б її проводити реформи, спрямовані на розвиток демократії та утвердження прав людини, пише Індепендент. Тим часом президент України Віктор Янукович наполягає... Що він все ще збирається підписати угоду наступного року, однак віцепрем'єр Росії Ігор Шувалов дав зрозуміти, що Москва заблокує такі спроби. Підсумовує індепендент. Про побиття Тетяни Чорновол пише, і польська газета Виборча. Цитуємо. На думку інтернет-газети «Українська правда» замовниками побиття є високі посадовці, про яких Тетяна Чорновол писала у своїх останніх статтях. Це був іще один випадок, коли невідомі нападають на організаторів протестів в Україні, пише видання. Газета Виборча нагадує, що журналістка опублікувала статтю під назвою «Тут живе Кат», де помістила фото і адресу маєтку голови Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка, на якого покладають відповідальність за жорстокі дії міліції проти учасників протестів у Києві. Раніше журналістка писала про маєтки родини президента Віктора Януковича та людей з його оточення. Газета нагадує, що за останні дні трапилося кілька нападів на організаторів антиурядових протестів. У неділю стріляли у активіста дорожнього контролю Володимира Моралова. У вівторок ножові поранення дістав організатор Харківського Евромайдану Дмитро Пилипець. Того самого дня від побоїв у київській лікарні помер 41-літній Павло Мазуренко, нагадує газета Виборша, Речнича ГУ Міністерства внутрішніх справ у Києві Ольга Білик заявила, натомість, що міліція не має стосунку до смерті пана Мазуренка, а помер він від двосторонньої пневмонії». Двох підозрюваних у побитті Тетяни Чорновол затримано. Міліція шукає третього, повідомляє польська газета «Жечпосполіта». Цитуємо. «Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, якому опозиція закидає, що його підлеглі не розслідують належним чином справи про напади на опонентів влади». Кінець цитати. Натомість сам Захарченко запевняє, що його відомство зацікавлене у якнайскорішому розслідуванні обставин побиття і покаранні винних. Обурення побиттям висловив і президент України Віктор Янукович, який разом із членами своєї родини фігурував у статтях Тетяни Чорновол, пише Посполіта. Цитуємо. «Посольство Сполучених Штатів Америки та Европейський Союз у Києві виступили з вимогою належного розслідування справи. Дипломати зауважили, що це був не перший напад на прозахідних активістів, що беруть участь у антиурядових протестах», – пише Жечпосполіта. Цей огляд підготував Ярослав Карпюк від служби моніторингу бі Дійшло до нашого відома, що журналістка Тетяна Чорновіл має тільки 34 роки. Американська преса називає її українською Жандарк. Глава Української греко-католицької церкви висловив підтримку журналістам, які не бояться говорити правду. Блаженний Святослав Шевчук висловив свою солідарність з тими, хто не боїться говорити правду сьогодні в Україні. Про це повідомляє Департамент інформації Української греко-католицької церкви, передає Уніан. Глава церкви також висловив занепокоєння з приводу поширення насильства в Україні. Цитуємо. Від імені нашої церкви хочу висловити велике занепокоєння з приводу насильства, яке поширюється на теренах України супроти журналістів і громадських активістів. Право знати і говорити правду є одним із фундаментальних прав вільної людини. Кінець цитати. Сказав блаженніший Святослав, коментуючи останні події з побиттям відомої я хочу висловити свою солидарность з тими, хто не боїться сьогодні говорити правду в Україні. Каже Христос: "Пізнайте правду, і правда визволить вас". Причому голова Української греко-католицької церкви висловив сподівання, що право говорити правду надалі залишиться правом вільних громадян України. Пам'ятаємо слова Господні, блаженні переслідувані за правду, бо таких є Царство Небесне, наголосив представник Української греко-католицької церкви. Силовий сценарій розгону з Євромайдану був цілком реальним перед московськими зустрічами. Віктора Януковича. Про це Юрій Луценко сказав в інтерв'ю газеті Високий замок, повідомляє прес-служба Третьої Української Республіки. Цитуємо: 75 тисяч міліції. Внутрішніх військ та ще з технікою, здатні заблокувати всі площі столиці і за півгодини знести всі барикади. Не допустити нового Майдану за такої кількості спецназу, військ та надзвичайників теоретично можна було б, визнав політик. Такий сценарій, за його словами, призвів би до певної розгубленості в суспільстві, оскільки існуванням плани арешту активістів Майдану. Мали бути заарештовані ті, хто не має недоторканості, серед них і я. Мали викликати на допит у Генпрокуратуру тих, хто має депутатський мандат, зазначив Луценко. Люди не знали б, куди виходити. Якщо немає лідерів, не зрозуміло кого слухатися. Ті, хто залишився б на свободі, не були б скоординовані, були б вкинуті різнобійні провокаційні плани, каже Луценко. Розрахунок робився на те, що люди без лідерів були б дезорієнтовані, а два-три дні без Майдану запустили б незворотний процес, зазначив він. На його думку, цей сценарій був розроблений московськими технологами. Цитуємо. Останні дії влади йдуть суто за московськими сценаріями. І кривавий розгін студентів на Майдані, і ймовірні арешти лідерів, і заборона на в'їзд це спровокувало б насилля, зазначив Луценко. Силовий сценарій не відбувся тільки тому, зазначив Луценко, що в ситуацію втрутився захід, і влада мусила відступити. Це була поступка, але реалізовано на вимогу заходу. Стоп насиллю. Ні репресіям і арештам. Ця вимога була підкріплена конкретним планом економічних санкцій, з якими вклалися у п'ять днів, зазначив політик. На телевізійному просторі України буде порушений баланс об'єктивності на користь інтересів президента України Віктора Януковича. Про це кореспонденту «Газета УА» повідомила шеф-редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова, коментуючи ситуацію, яка склалася в колективі телеканалу «Інтер». Лігачова нагадала про призначення на посаду заступника голови президентської адміністрації Юрія Чмир'я, який поставлений на противагу впливу Сергія Льовочкіна. Цитуємо. І саме він буде виконувати такого собі смотрящого за телеканалами, який насамперед буде піклуватися про відображення інтересів Януковича на телевізійному просторі, але так, як це має виглядати самому Януковичу і його близьким, зауважила експерт у царині мас-медіа. За словами Лігачової, на телеканалі «Інтер» вже були проведені розмови з менеджерами, які написали заяви про назвільнення. Їм пропонували знімати обличчя людей крупним планом на антимайдані, а потім зробити так, що ніби це учасники Евромайдану, не вела приклад шеф-редактор «Телекритики». Зрозуміло, що і до того телеканали так чи інакше щось показували, щось не показували, щось замовчували, десь маніпулювали. Зараз йде мова про більш жорстокі маніпуляції. І та команда, яка працювала на Інтері, вона була не готова до жорстких темників. І вона пішла. Що буде відбуватися на інших телеканалах, ми будемо дивитися по ефіру. Чи будуть окремо закручуватися гайки, чи будуть іти журналісти. Але вже Ольга Червакова написала заяву на звільнення з Інтера. Це теж показник, пояснила Лігачова. Також шеф-редактор телекритики повідомила, що зі слів самих журналістів Інтера на телеканалі будуть посилені правила грим. Їм будуть вже безпосередньо вручну давати вказівки. Ось це показувати, а це не показувати. І в гіршому випадку – ніж до того, як був якийсь визначений компроміс, зауважила Лігачова. Експерт зазначає, в часи будь-яких протистоян з владою більше інформаційних приводів створює опозиція. Зараз, за словами Лігачової, телебачення все більше виконуватиме пропагандистську функцію в інтересах Януковича. До сотень тисяч осіб, що вийшли на Майдан... Духово приєднюється наша редколегія, яка вітає всіх учасників Київського Майдану. Радісним вітанням, Христос родився. На Майдані народилася українська правда за помаранчевою революцією. Майдан і сьогодні запевнює єдність України з Європою, якої вона є нерозривною частиною. Слава Майданові! Слава Україні! Окей. Okay. Склад нової ради Майдану на 26 грудня складається з 40 членів, між ними Клічко, Луценко, Руслана, Яценюк і Тягнебок. Хай Різдво з тим завітає, чого серце бажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна котя вам вдасться, хай в сім'ї п'янує щастя. Щоб весела коляда в хату радість принесла, Христос рождається. Дирекція Українського освітньо-культурного центру бажає всіх українських громадів в світі, а особливо в околиці Філадельфії, веселих свят різдва Христового та єднається з нашими братами і сестрами в Україні та на Євромайдані в бажанні світового миру та людських прав для всіх. В цей святочний час – та круглий рік заходіть та підтримайте центр. Це наш центр, наш дім. Христос рождається.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 Щиро запрошується всіх прибути на Маланку в суботу 11 січня. проба праба, раз, два, три. Подаємо найновіший список жертводавців на Український центр. Марія Жмуркевич – 250 доларів. Зенон Держко – 100 доларів. Роман і Катя Петрик – 75 доларів Вінсен Добко 50 Богдан Пазуняк і Софія Коропецька 1000 доларів Меланія Банах 25 доларів Пожертво на Коляду Петро і Лариса Кебуц 500 доларів Доктор Богдан і Ліда Добірчак 300 доларів Марко Тарнавський – 300 доларів, пані Марта Тарнавська – 200 доларів, Олі Халушка – 100 доларів. По 50 доларів Ярослава і Джон Фелдмен і Вікторія і Мар'яна Ваколовські. У світлу пам'яті Михайла Реносевича, Христина Реносевич – 500 доларів. На радіопередачу по 50 доларів Дарія Лашин, і Марта Шеприкевич, і Роман Волчук. Пожертву на бібліотеку Марта Тарнавська 100 доларів. Всім жертодавцям складаємо щиру подяку за підтримку. Літопис важливих подій з історії України 29 грудня 1724 року у Петропавлійській в'язниці помер гетьман Павло Полуботок 29 грудня 1876 року народився видатний український лікар Микола Стражеско 30 грудня 1616 року вийшов з друку Часослов, перша надрукована книга в Києві. 31 грудня 1880 року народився видатний український, народився видатний український архітектор Микола Даміловський. 1 січня 1866 року вийшов друком український літературно-художній тижневик Русалка за редакцією Володимира Шашкевича. 1 січня 1880 року з'явилося у Львові перше число щоденника Діло, що проіснував аж до 1939 року. 1 січня 1896 року Народився маляр і мистецтвознавець Василь Касіян. 1 січня 1909 року народився борець за волю України, провідник організації українських націоналістів Степан Бандера. І 1 січня 1919 року закон Української Народної Республіки про автокефалію Української Православної Церкви. Пригадуємо, що радіопривіти на свята 7 січня можна ще надіслати до бюро Українського центру до 31 грудня. Святочну програму передаємо в суботу 4 січня. Також просимо не забути нашу радіопрограму у своїх святочних пожертвах. Будемо щиро вдячні за підтримку. Христос родився, Славімо Його!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 і одне питання. Де стало темних дум, був лише світ, в якому народився Бог. По...